Двигуни Двигун – пристрій, який перетворює будь-яку енергію в механічну роботу Основні дати Перше століття нашої ери Герон Александрійський винайшов Сегнерове колесо – найпростішу парову машину 1712 Томас Ньюкомен створив перший паровий двигун із циліндром і поршнем 1860-й Етіен Ленуар сконструював перший двигун внутрішнього згорання 1876 -й. Ніколаус Отто винаходить чотиритактний двигун 1883-й Готліп Даймлер створює перший бензиновий двигун 1892 -й. Рудольф Дізель патентує винахід дизельного двигуна 1926 -й. Роберт Годдарт запускає першу ракету на рідкому паливі. 1930 -й, 37 Френк Уітл запатентував і збудував реактивний двигун. Основними типами двигунів є парові, бензинові, дизельні, турбореактивні і ракетні. Джерлом енергії в них служить пальне, наприклад, вугілля, бензин чи дизельне паливо. Двигуни діляться на два типи – двигуни внутрішнього згоряння, де пальне згорає всередині машини, і двигуни зовнішнього згоряння, де пальне згорає поза машиною, як у паровому двигуні. Парові машини У XVIII столітті більшість машин, які відкрили еру промислової революції, працювали на парі. У 1712 році англієць Томас Ньюкомен сконструював перший паровий двигун для відкачування води з шахт. У 1765 році шотландський інженер Джеймс Уад удосконалив парову машину Ньюкомена і невдовзі парові машини приводили в рух ткацькі верстати, а також колісні візки, зокрема локомотив ракета, створений англійським інженером Джорджем Стефенсоном у 1829 році. У Росії перший паровоз збудували в 1834 році батько і син Черепанові. Сила пари. У паровій машині вогонь нагріває воду, виробляючи пару високого тиску. Розширюючись у циліндрі, пара штовхає поршень, чи примушує рухатись лопаті турбіни. На рухові цих деталей і засновано роботу парової машини. Нині двигуни внутрішнього згоряння практично витіснили парові машини, однак ще є теплоелектростанції, де генератор приводиться в дію паротурбінними двигунами, бензинові двигуни. У сучасних автомобілях, автобусах, а також на багатьох поїздах і літаках використовуються двигуни внутрішнього згоряння які працюють на бензині чи дизельному паливі. У циліндрі бензинового двигуна паливо змішується з повітрям. Потім іскра запалює цю суміш, штовхаючи поршень угору-вниз у чотиритактному циклі. Дизельні двигуни У дизельних двигунах, як і в бензинових, є циліндри, поршні, клапани і система подачі палива, але відсутня система запалювання палива. У них паливо запалюється за рахунок сильного нагрівання при стискуванні паливної суміші поршнем у циліндрі. Вибух суміші штовхає поршень назад, примушуючи машину працювати. Газова турбіна У турбореактивних двигунах поршні відсутні. Повітря всмоктується через передню частину двигуна, потім розганяється і стискується компресором. Далі повітря надходить до камери згоряння, де змішується з реактивним паливом і загоряється. Гарячі гази, розширюючись з великою швидкістю, вилітають через сопло, тим самим штовхаючи літак уперед. Дозір Ракетний двигун, як і турбореактивний, працює на тому самому принципі. Гази, які утворюються при згорянні пального, вириваються із сопла – і штовхають ракету вперед. Однак, оскільки в космосі повітря немає, ракета повинна нести запас кисню з собою. Зазвичай у рідкому стані. Збільшуючись із киснем, пальне або самозапалюється, або запалюється іскрою. Ілюстрації паровий локомотив. Парові локомотиви тягли поїзди по залізницях планети понад 130 років. Тепло від спалюваного гугілля нагріває жарові труби, перетворюючи воду, що їх наповнює, на пару. Пара надходить до циліндра, штовхаючи поршень то вперед, то назад. Поршень, в свою чергу, штовхає вперед-назад по який за допомогою шатуна обертає колеса. Запас води і вугілля зберігається в тендері локомотива. Конструкція локомотива Золотникова коробка Клапан регулятора Котел Димогарна труба Запобіжний клапан Вугілля Топка Жарова труба Кривошип Шатун Поршень Циліндр на «Мотодельтапланах» установлено двотактні двигуни, легші, дешевші і потужніші, ніж чотиритактні. Френк Уітл. Роки життя 1907 87 Офіцер британських ВПС, який сконструював перший реактивний двигун, названий турбореактивним. Вернер фон Браун. 1912-1977. Керівник групи німецьких учених, які створили перший ракетний керований снаряд – Фау-2. Його конструкція лягла в основу ракети-носія. Чотиритактний двигун В автомобілях використовується чотиритактний двигун внутрішнього згоряння. За один цикл поршень двічі піднімається, двічі опускається. Повітря і пальне впускають клапани, розміщені вгорі. Вибух пального, яке спалахнуло, штовхає поршень униз, а той за допомогою шатуна повертає колінчастий вал, що через коробку передач передає обертання на колеса. Перше. Впуск. Поршень, рухаючись униз, засмоктує в циліндр гарячу суміш через впускний клапан. Друге. Стискування. Поршень, рухаючись угору, Стискує паливну суміш, яка при цьому нагрівається. Третє. Робочий хід. Електрична іскра запалює суміш. Тиск газів штовхає поршень униз, обертаючи колінчастий вал. Четверте. Випуск або вихлоп. На останньому такті поршень піднімається, виштовхуючи відпрацьовані гази. Турбореактивний двигун. У швидкісних літаках використовуються реактивні двигуни. Лопаті компресора, які обертаються у передній частині двигуна, засмоктують повітря. Стиснути компресором повітря надходить до камери згоряння. Паливо згоряючи розігріває повітря, яке розширюючись прямує до сопла. На своєму шляху воно обирає турбіну, а та в свою чергу обертає лопаті компресора.